Kriget. Det krig som fört en stor svensk armé ned till hjärtat av Ukraina var en direkt följd av Stormaktsväldet. De styrande i Sverige vägde envis det man vunnit under den föregående epoken. Om det var säkerhet man sökte genom krigen och erövringarna, så hade det hela ändat i en bizarr paradox. Den svenska säkerheten hade minskat. Stormaktsväldet hade, som visats, till stor del byggts upp på Danmarks, Polens och Rysslands bekostnad. Inget talade för att dessa stater stillatigande skulle acceptera de svidande landförluster de råkat ut för. Det var många tår man trampat på under årens lopp och de ömmade ännu. I Danmark verkte revanchismen som en varfylld tand.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 De polska, litauiska och vitryska områdena strävade däremot till utlopp över Riga i det svenska Livland. Något polackerna gärna såg en snar ändring på. Den nya gent som uppsteg på den polska tronen 1697, kurförsten av Sachsen, Friedrich August, även kallad den Starke, fick före sin kröning i Krakow svära en ed som rymde förpliktelsen att återta rikets förlorade delar. Även i Ryssland satt man och kokade ihop ilskna revanschplaner. Framförallt var man intresserad av att återta Ingermanland, då förlusten av detta område lett till att man stängts ute från Östersjön. Vid undertecknandet av freden i Stolbova 1617, då provinsen övergått i svensk hand, hade de ryska representanterna sagt det rent ut. Förr eller senare skulle Ingermanland tillbaka till Ryssland.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 Livsviktigt för den ryska staten och den ryska handeln var tillgången till isfria hamnar. Efter det ryssarna misslyckats att skaffa sig fri skeppsfart i svarta havet med krigiska medel deras blickar på Östersjön och på de svenska provinserna där. Valet av expansionsriktning var i det läget rätt naturligt. De baltiska hamnarnas betydelse hade vid denna tid ökat starkt och det mest tack vare en stegrad handel med vissa ryska produkter. Situationen var laddad med sprängstoff. Om de politiska konjunkturerna skulle föra de svärjefientliga makterna samman till gemensam aktion skulle norra Europa kunna detonera i ett stort krig. Kring sekelskiftet började tecknen komma. Luntan till krutdörken brann redan om en i det fördolda. På påskdagen 1697 dog Karl den 11:e svårt drabbad av magcancer.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 Diplomater och strateger tyckte att ett helt glänsande tillfälle för ett anfall mot Sverige var förhanden. Hemliga underhandlingar inleddes. Till en början bara mellan Danmark och Ryssland. Men sedan drogs även Polen in i intrigen. På sommaren 1698 möttes Peter på väg hem för att själv hjälpa till med tortyren och massavrättningarna av de strältsersoldater som just gjort uppror i Moskva. August den andre i Rava, en ort nära Lemberg. Efter tre dagars digert dryckeslag, blandat med sekret politiskt samkväm, bytte de nyfunna vännerna vapen och kläder med varann för att markera sitt fostbröderalag, och skildes åt. För båda dessa makthavare hade ett krig med Sverige blivit en allt mer lockande tanke. Båda hade nyss varit i krig med Turkiet, och båda hade kammat noll. August räknade med att få allmänt stöd av polackerna om han gav sig och stad och tog livland. Parentes. Detta skulle också ge honom en ursäkt att hålla kvar sina egna saxiska trupper i landet. Något som skulle ge hans position i Polen ytterligare stadga. Slut parentes.